1956 року уряд СРСР ухвалив рішення понизити статус Керила Фінської Союзної Республіки до Автономної області, а із назви прибрати слово Фінська. До середини 1956 року в цій області фінів майже не залишилося. Ще один приклад – Західний Берлін. Під час підписання після Другої світової війни угоди про поділ Німеччини на чотири зони окупації – радянську, американську, британську та французьку – Сталін не наполягав, щоб Берлін, який опинився на підконтрольній СРСР території Східної Німеччини – Німецької демократичної республіки, повністю віддали йому. Сталін міг, але не хотів. Натомість Берлін, як і решту країни, поділили між союзниками, що перемогли у війні, на чотири зони відповідальності. В радянській зоні панувала радянська справедливість, рівність, братерство – Достаток і соціалізм. В Західній Німеччині експлуатація людини людиною – капіталістичне рабство. Товариш Сталін щиро і трохи наївно сподівався, що після поділу Німеччини та встановлення кордону німці масово тікатимуть до НДР, тим самим демонструючи всьому світові силу так розсув соціалізму Сталося інакше. Стрімке зростання рівня життя в Західній Німеччині призвело до того, що за кілька років після завершення війни народ масово повалив на Захід. Найкращим місцем для втечі став Берлін. Спочатку втікали одиниці, згодом десятки, потім сотні. 1960 року, через сім років після смерті Сталіна, потік біженців досягнув швидкості одна людина на хвилину. Загалом чверть мільйона німців на рік. Для того, щоб припинити таке кричуще неподобство, щоб угамувати людей, які чомусь не розуміли переваг соціалістичного життя, Радянському Союзі довелося будувати стіну довкола Західного Берліна. Ось це є другою причиною, з якої Європейські союзники один по одному поривають із Росією. Радянська політична і економічна система не могли мирно співіснувати з демократичним світом. Радянський Союз мусив або ліквідувати за допомогою силових методів усі європейські демократії та зробити так, щоб люди у Європі жили так само погано, як і в СРСР. Або, що й було вчинено, обгородити власну територію колючим дротом, замкнувши людей, не випускаючи та не показуючи обувателям як живе цивілізований світ? Радянська Росія – перша з країн, що почали організовувати концтабори для власних громадян. Усі держави, що намагалися побудувати соціалізм за російським зразком, були змушені подібним чином відгрожуватися від світу. Граничне вираження відмінності між капіталізмом і соціалізмом виявимо під час порівняння двох країн на Корейському півострові – Південної та Північної Кореї. Комуністична КНДР не може прогодувати сама себе і втримує до 10% населення у трудових таборах, тоді як Південна Корея є зразком Однією з найбільш потужних, потужних економік світу, що продає власні авто, мобілі та цифрову техніку по всій планеті. У російській історіографії намагаються замовчувати те, що протягом усього існування СРСР країну збурювали антирадянські постанови. В умовах тотального контролю засобів масової інформації про це мало хто знав, і лише після розвалу Союзу інформація про жорстоко придушені виступи спливла на поверхню. Події в Двілісі 1956-го, антирадянський заколот у Краснодарі 1961-го, Розстріл стайкарів електровозного заводу в Новочеркаську в червні 1962-го, антирадянські виступи в Караганді та Алматі 1986 які також завершилися розстрілом мітингувальників. Далеко не повний перелік цікавих заворушень, відомості, про які... Радянська влада старанно приховувала. 1991-го Радянський Союз припинив існування. Російська Федерація стала на капіталістичний шлях розвитку. Проте від політики внутрішнього терору не відмовилась. Хоча про це ми ще поговоримо. У березні 2014-го під час силового захоплення Криму я мав запеклу розмову через Facebook із колишньою знайомою з Москви. Вона обґрунтовала правомірність анексії Криму тим, що 90% росіян підтримують захоплення півострова, а страх її чи родичів чи то друзів у Дніпропетровську, перед війною пояснювала не тим, що по підсхідний кордон України Путін стягнув 100 тисяч вояків і кілометрові ешелони бронетехніки, а тим, що ми західняки, тобто жителі Заходу України, лякаємо дніпропетровців війною. Тими днями Спроба аргументованої суперечки з окупантами нагадувала полювання на відям часів